Біленкевич, саме так називався свинський бльондин, інструктор Чортопільського міського комсомолу, член оргкомітету, який зустрів на вокзалі Хомського. Офіційний хлопчина в радянському костюмі і прикраватці, майже мажор, пропонував усім негайно йти поселятися в готелі Синьогора, де для учасників свята, за його словами – Замовлено місця, але товариство не схотіло його навіть слухати, оскільки в шаленій голові Немирича виникла ідея пива. «Ми не можемо просто так піти, не спробувавши тутешнього пива», – заявив Юрко. «Це все одно, що навіки зганьбитися, вкритися неславою, показати ворогові спину, зрадити самих себе і накласти в штани. Зрештою, ми маємо певні моральні обов'язки перед самими собою». Усі інші гаряче підтримали його, за винятком Мартусі, яка дещо закопила губку, але оскільки її дорогоцінний мартофляк енергійно схвалив ідею Немирича, змирилася і рушила слідом за друзяками до гостинно розчахнутої пивнички під Оселецем, що знаходилася тут таки, на ринку, в одному зі старих купецьких підвалів. Зійшовши на саме дно крутими слизькими сходами і продершися крізь густий задимлений ліс пияків, що їх оцій порі у певничці було більше як завше, і кожен з яких не забув обмацати Марту липким вологим поглядом, друзяки все-таки знайшли вільний, заляпаний піною столик. Біленкевич зник десь у кухонних лабіринтах але за хвилю повернувся, і цілих два офіціанти почали носити до їхнього столика пиво з солоними паличками. Пиво і справді виявилося смачним, і Немирич розповів довгу його праісторію, котра брала початок ще за Австрії, коли відомий бровар Махальський заснував філію у Чортополі, розраховуючи на винятково сприятливий хімічний склад води в річці – Причому розрахунок виявився настільки щасливий, що вже незабаром чортопільське пиво постачалося до двору його цісарсько-королівської величності у Відень. «Це дуже повчальна історія, друже Немирич», – поцінував Хомський. «Але я волів би трохи більше почути про ту забаву, котра тут незадовго відбудеться. Що ви можете нам розповісти, юний ангеле?» Біленкевич аж зашарівся від такого звертання. Проте, розуміючи, що має до діла з богемою, мобілізувався і пояснив. «Свято воскресаючого духа! Е, ху! Духу! Чудовою наче! Ви повідомили саме те, що ми знали і без вас. Я дуже задоволений такою відповіддю». Усі засміялися, точніше загелготали, але тут Біленкевичу сяйнула рятівна думка – і він почав щось шукати по всіх кишенях, нарешті видобув зі своєї компактної торбинки, прозваної в народі Підараскою, вчетверо згорнутий проспект, віддрукований овсетним способом на прекрасному якомусь аж фінському папері. «Тут усе написано!» – пролопотів. «А де Мацапура? Що він робить і чому нас не зустрів?» – цікавився далі вимогливий Хомський. Павло Аврамович, як головний режисер свята, дуже зайнятий, з готовністю відповів Біленкевич. У нього зараз останні репетиції, приготування. Тому всі питання вашого влаштування і подальшого перебування на святкуванні він доручив мені. Власне, поки що за нашим розпорядком вільний час». Бо саме свято почнеться тут, на площі, десь так за чотири години, між 12 і першою ночі. Слухайте, це цікаво!» Густим акторським голосом втрутився мартофляк, який перед тим мовчки гортав святочний проспект і почав читати його в голос. «Шановна громада, співвітчизники, панове товариство!» Дочекалися й ми тієї днини, коли чорні сили зла і реакції, поборювані світлим козацьким духом, затремтіли й жахнулися. Маємо вирішальну нагоду показати самим собі і всьому цивілізованому світові, яких славних батьків ми діти і чия гаряча кров струменіє нашими жилами. О цій порі нам дуже потрібне свято яке об'єднає всіх нас в неподільному пориві творення і будування. Древній і вічний, як сама наша багатостраждальна історія Чортопіль, гостинно запрошує веселитися. Дух повинен воскреснути. Істинна суть нашого дійства – перемога над смертю. Це добре розуміли ще наші предки, славні козаки-запорожці, спудеї, духовенство і міщанство коли щороку в кінці травня цього казкового на нашій землі місяця пробудженої природи і зеленого райського буяння проводили свої рекреації, народні карнавальні дійства зі співами, танцями, читанням віршів і театральними виставами. Розкріпачені душі торжествували своє оновлення, Вільний сміх і розкута поезія злітали понад грішною землею і відступала підла Костомаха під невблаганними ударами людського безсмертя. 27-28 травня в Чортополі відбудуться вперше за 200 років повернуті народові рекреації під загальною назвою святого Воскресаючого духу. Це свято стане першим кроком у відродженні давніх і прекрасних традицій нашого народу. Запрошуємо всіх у Чортопіль. У програмі свята. Перше. Науково-теоретична конференція «Свято, яке завжди з нами». Доповіді і виступи визначних філософів, економістів, екуміністів, пара- і психологів, історіософів, астрологів, політологів, народних депутатів, гіпнотизерів, деміургів та ін. 27 травня. Зал засідань міському Компартії України. Початок о 16-й год. Друге. Урочиста літургія і новоосвячення церкви Воскресіння. Пам'ятки дерев'яного зодчества 18-го сти. 27 травня. Церква Воскресіння в Чортополі. Початок о 19-й год. Третє. Виступ фольклорного колективу «Золоті дримбари Чортопільського районного будинку культури. 27 травня. Приміщення кінотеатру «Росія». Початок о 20-й год. Четверте. Конкурс бального танцю. 27 травня. Приміщення кінотеатру «Росія». Початок о 20-й год. П'яте. Демонстрація художнього кінофільму Еманюель 4. Виробництво Франція. 27 травня. Приміщення кінотеатру Росія. Початок о 20-й год. Шосте. 0 годин 30 хвилин 28 травня. Початок карнавального дійства на площі Ринок. Конкурс анекдотів. Ораторія «Дух, що тіло пре добою». Вибори королеви свята «Суперпанна». Перетягування канатів і ковдр. Акроботичні етюди, апокрифічні розваги, Театральна вистава. Містерія Любов к Отчизні, де героїть. Танці жарти любощі. Сьоме. Святковий ярмарок на площі РИНОК і під церквою Воскресіння. 28 травня. З 10-ї год. 8. Хрестний хід до писаної скали з виходом на вершину. 28 травня. Формування колони при початку вулиці Дзержинського о 13-й год. 9. Рок-фестиваль «Презентація трупа». Беруть участь групи «Доктор Тагабат», «Розбиті яйця», «Левіафан», «Оргазм», «Смирічка» та інші. 28 травня, околиця писаної скали, початок о 15-й год. 10. Вечір поезії ми є тому, що нас не може бути. Стадіон трудові резерви міста Чортополя, початок 28 травня о 20-й год. Одинадцяте. Заключні акорди свята. Величавий мітинг протесту і сакральний бенкет на схилах річки. Омовіння тіл, великі вогнища. У програмі свята можливі сюрпризи. Друзі, воскресіння нашого духу. А з ним і остаточне визволення стають реальністю. Ми спроможні перемогти і ми переможемо. Веселіться, розвеселитись. Слава Україні! Оргкомітет Головний режисер-постановник свята Павло Мацапура Художники-постановники Кауфман і Кох Оргкомітет висловлює щиру вдячність і глибоку відданість спонсорам свята – Кооперативу Металіка, місто Чортопіль, спільному підприємству Інтерсекс та особисто панові Франкові Попелю Швейцарія. І що ви тепер на це все скажете, друзі? Мартофляк обвів усіх запитальним поглядом. Друзі, які вже мочили в вуса переважно у другому кухлі, сказали на це приблизно таке: Не слабо, маразм. «Дурхата! Ваш Мацапура, здається, остаточно з шизів!» – підсумувала Мартофлякова Марта. Але всі ці відгуки означали не що інше, як радісне схвалення, і Мартофляк лишився задоволений тим ефектом, який справило на присутніх його майстерне соковите читання. «Ми з Грицем скажемо навіть більше. Той пан Попель зі Швейцарії, про якого там згадано як про спонсора, – наш добрий товариш». «Дорогою сюди він подарував нам по гандону і взагалі обіцяв запросити до Америки», – подав довідку Немирич. «Справді?» – зацікавилася Марта. «Не хвилюйся, Мартусю, ми обов'язково візьмемо з собою твого чоловіка. До речі, ти сьогодні чудово виглядаєш». І Немирич лизнув її в руку. Марті це було приємно, але вона навіть не подала вигляду. «Мій чоловік вже має запрошення до Америки». Старий, привези мені звідти іграшкового члена, заканючив хомський. Пам'ятаєш, у мене був один такий. Його можна наповнювати теплою водою, але якась погань вкрала його, певно, в гуртожитку. Певно, якась дівчина, здогадався мартофляк. А твій власний ще при тобі? майже одночасно спитали Немирич і Гриць. У цьому можна легко переконатися, хлопці, зверхньо відповів Хома. Ляжемо сьогодні разом. І переконаєтесь. Боюся, що лягати нам просто не доведеться, зважаючи на насиченість програми, відвів убік від неприємної для Мартусі теми мартофляк. Якщо так, то на бісами їхали, ще й презервативи з такими труднощами діставали, скипів Гриць. А чи тебе хто просить увесь час валандати по тому святі? слушно зауважив Хомський. Знайдеш собі першу ліпшу суперпанну і вперед. Кожен з нас вільний у своєму виборі. Невільні люди не створять вільного карнавалу. Хочеш бути вільним – будь ним. Я цілком згоден з Хомою, поважно розсудив Мартофляк, але тут таки наткнувся на колючий Мартин погляд. В якому сенсі? – поцікавилася вона. В тому, що коли схочу напитися, то нап'юся і гаплик. «Не ображай жінку, старий, вона сьогодні просто казкова», – милосердо втрутився Хомський і поцілував Марту у щічку. Тим часом Білинкевич, який знав, що йому доручено супроводжувати видатних поетів сучасності, і який знав, що супроводжує їх, цілком не знав, як реагувати на всю цю досить відверту паплянину, і тому почувався трохи ні в сих, ні в тих. Він, щоправда, пробував усміхатися і, розуміючи, кивав головою, яка, щоправда, вже починала потроху боліти, чи то від розкішного чортопільського пива, до якого не звик юний комсомольський ватах, чи то від надміру тютюнового диму, котрий аж виїдав очі. Скориставшися паузою, що на хвилину запала в дружній гутірці, Біленкевич вирішив з'ясувати одне питання – яке, вочевидь, уже давно його мучило. А ви не скажете, над чим зараз працює поет Микола Нагнибіда? Знаєш, старий, він, здається, помер років тому тридцять, люб'язно пояснив Немирич. Проте цілком можливо, що він і зараз над чимось працює, хоча ніяких вістей від нього поки що нема. Як помер? Щиро злякався Біленькевич. Та він же ще минулого року приїздив сюди з виступами. Я слухав його лекцію в Будинку культури. «Те, що ти зараз кажеш, Іванку, цілком могло мати місце. В певному розумінні поет Микола Нагнибіда вічно живий і всюди сущий, як Крішна», – толерантно відказав Юрко. Однак, не будучи все ж задоволеним такою відповіддю, Біленкевич продовжив літературну дискусію. Він ще потім вечеряв у ресторані на ринку, тут, поруч з цим пивбаром, замовив собі шніцель по-гуцульськи і з'їв його. Тобто, якщо я тебе правильно зрозумів, ти вважаєш, що то був не дух, а цілком земний чоловік із м'яса і лімфи, уточнив Немирич. Ну так. А може ти сплутав його з якимось іншим великим поетом? Та як я міг сплутати, коли особисто замовляв для нього місце в готелі? Тоді це якийсь інший нагнибіда. Теж поет, – висловив припущення гриць. Точно, – зрадів Біленкевич, – так воно, мабуть, і є. І тут же він поставив нове, важливе для себе запитання. А чи правда, що письменника Костюченка в Києві збила легкова машина – Чорна Волга? І він тепер… У реанімації. Марта щось шепнула на вухо чоловікові. Йди сама, відповів той уголос. Ну, ще чого, обурилася Марта. Там ті п'яні морди. Не з'їдять тебе, похмуро вичавив із себе мартофляк. Марто, може, хоч тут я заміню тобі чоловіка? зметикував Хомський і подав їй руку. Порося, сказала Марта над головою незрушного мартофляка і підвелася слідом за Хомським. За два кроки вони розтанули в сигаретному димі й густому гаморі пиварні. Це неправда, що Костюченка збила машина, продовжив сеанс відповідей Немирич. Недалі як учора вдень ми з ним пили каву в Енеї. Ви особисто знайомі з письменником Костюченком? аж просяяв Білинкевич. Я кілька разів відтарабанював його п'яного додому на таксі, тільки й знайомства, позіхнув Немирич. «А може ви знайомі із письменником Розумовським? Над чим він зараз працює?» «Він працює над новим твором», – відповів Немирич. «Як цікаво! А Петренко вже повернувся з Канади, куди їздив з делегацією від Товариства Україна?» «Слухай, малий, ти стільки всього знаєш?» – мимоволі виникає думка, – мружачи очі почав гриць. Що вбивати пора, так?» Засміявся щасливо Білинкевич і поставив нове запитання. А вам доводилося бачити публіциста Віталія Коротича? Як він там? Непогано, відповів Немирич. А чи скоро вийде у світ остання книжка трилогії Семена Ковтуна? Не скоро, відповів Немирич. А чому? Брак паперу, відповів Немирич. А я так чекаю третю книжку його трилогії. Всі ми чекаємо. А ви були на похороні в поета Петра Гаркавого? Не був. І як пройшов похорон? Пристойно. А правда, що там виступав сам задорожній?